Първата лекция е Исляма, втората лекция е Суфи и третата лекция е Суфи. И три идеи. Първата Мохамед, втората Иблис и третата Ал Алхалач. Следваща лекция е на 2 август. Започвам с първата лекция е Исляма. Молитвата е забравена на всекидневието. За да се отдадем, Достойно на Аллах. <към> наука, която не осветява тайната на човека, никога не е истинска наука. Светлината не е Аллах. Светлината е създадена, а Той е несъздаден. Той е създателя на всичките причини. Истината е знае единствено Той. Той съществува независим от никого. Той ръководи всичко, той ръководи към целта. Дори когато още не е била създадена Вселената, той съществуваше от само себе си и е нямал нужда от никаква материя. Той никога не се храни и не пие. Той е пречист от всичко. Никой не може да се намества в неговите дела и действия. Той е владетел на всичко и се разпорежда с всичко. Кой отсъжда по-добре от Аллах? На когото Аллах не е отредил светлина и разбиране, той няма да има Светлина и разбиране. Ние сме поженати от посятото преди. Той определя всичко. Хора, които са потопени във външния живот, никога не получават отговора на живота. Нямаше да сме в правия път, ако Аллах не ни беше напътствал. Искам да знаете как мисли, как разсъждава и Защото след него се раждат милиони суфи, величествени същества, поради тази дисциплина. Духовният човек не принадлежи на този свят и затова това света го мрази. Наблюдавайте духовните хора и Христос, и Богомилите, и така нататък, и така нататък. Трудно е да обичаш такива хора, те не общуват с Твоя свят. Каквато и сила да имат хората, те не владеят нищо. Боговете и светците даже да се обединят, те не могат да създадат и една муха. Той важи и за цялата наука. Ето защо казваме «Само Бог е велик». Бог знае тайните и явните думи на всеки човек. Какво казва още? Какво примълчава, Как ще го каже? Бог знае всичко. Каквото ни е пожелал Бог, то никога не може да стане. Бог е извършителя на всичко. Всичко изхожда от Неговото управление. Той единствен е Твореца на делата. Как да постъпят хората и какво да изберат. Това решава Той. Това означава, че ако в един самолет има терорист, Бог го е обучавал и знае как ще поступи. Но Бог може и да го накаже още във въздуха. Всичко решава Той. Той въвежда в заблуда този, когото пожелае. Всяка добра мисъл, ако изхожда от дявола, тя е хитра мисъл и не е добра. Тя само изглежда така. Добро, изхождащо от егото, е дяволско добро, защото егото е дявол. Когото Бог постави в заблуда, никой не може да го опътва в никакъв път. Човек трябва да се запита, благодарение на кого имам аз тази работа, тази професия, този дом, тези приятели. Отдалечаването от молитвата е винаги отдалечаване от Аллах. Той е власт над всичко и нищо за него не представлява трудност. Няма нещо, което да е трудно за Аллах. Беди и трудности, това е време за истински усърдни молитви. Моли се усърдно и постоянно и не се намесвай как Бог трябва да действа. Остави всичко на Неговата мъдрост, защото Той вижда, а ти не виждаш. Силата да търпиш ти е дарена от силата на истината в тебе и от Него. Ако си търпелив и не се оплакваш, чрез своето страдание тогава ти се избавяш от твърде много нескончаеми бъдещи болести. Аллах подкрепя своите хора със своята воля. Който е дълбоко доволен от съдбата си, това е покорният човек на Аллах. Става просто дълбинно доволство, не е някаква имитация. Казвам, защото ума може да го имитира. Дълбоко приемане на съдбата, това е преодоляване. Часът на смъртта, казва Ислама, никога не зависи от здравето и от болестта. Не се влияе от бойното поле или от това дали човек се крие някъде. Нито здравето удължава живота, нито болестта го скъсява. Смъртта настъпва когато времето за пребиваване изтече. Това беше първата лекция.